Та що нам не года? Хіба погано бігти і розшарпувати петлі хуртовини? О, Ярино, Ярино, Кому ти і вродою, і вдачею саме щастя принесеш? Дівчина враз посмутніла, зітхнула. А може не підемо до сільбуду? Разом будемо журитись. Коли вже ця журба одійде від тебе, Обняла подругу і знову зітхнула. А до нас позавчора Стьопочка приїжджав. Про тебе чогось питався. Він уже в область збирається, бо в районі набив руку. Наб'ю в області руку і подамся вище. Перекривила молодого мазаника, засміялась і почала поправляти снопики, що стояли на скрині. Пахощі від них оберемками йдуть. Ця пшениця в селекційній станції? Еге, ага. торік мені учені лише одну шапочку насіння відміряли, а цього року вже маємо кілька мішків справді золотого зерна. Як би це радів, Данило. Я тобі хоч вечерю подам, сама готувала, сама й похвалитися хочу. Ярина відсунула заслонку. Виняла миску з рибою і грибами та, прислухаючись, поставила на прибічок. «Чи не гості до тебе?» «Хто б це?» «Мабуть, Геннадій Шевчук», подумала про голову колгоспу. «А коли?» Ярина з підвій глянула на подругу. «Хіба це може бути?» лякаючись запитала сама себе Мирослава. «Та що?» Чому не може? От якогось вечора постукає в двері, стане на порозі ось так, усміхаючись, як він уміє, і запитає. Скучила? А ти його назвеш безсовісним? Я б його й совістю своєю назвав, аби тільки голос подав. На присінку загупили чиїсь кроки Далі хтось постукав у двері. «Заходьте, заходьте!» В один голос сказали Ярина і Мирослава. І от по відчинилися двері, і на порозі картинно розкапустився степочка в новому добротному кожушку і сивій смушевій шапці. Він скинув її, рукою бережно поправив чуприну, заграв млинками в її. За своїми думами і не помітив, що за ним відскочили двері. «Здорові, чорноврові!» Удавано весело привітався і почав розтібувати кожушка, щоб його новісінького синього сукна Френча побачили. «І чого тобі тут?» – обурилась Мирослава. «А чого вам одразу кидатись у гнів?» Ображено смикнув плечима Стьопочка. А, -а, а. Ви й досі, Мирослава Григорівно сердитись за колишню догану в перехідний період. Пора вже й забути її. Кожен із нас, коли пошкребти душу вартий догани і вовче. Шкреби свої руки і не лісі з ними в людські душі. Відрізала Яринка. Стьопочка хитрувато, примирливо. Посміхнувся їй, поклав шапку на серце. «А чого мені, скажи, не лізти до людської душі, вовче, коли я вже поет?» «Ти і поет?» «А вже ж!» Степочка з внутрішньої кишені Френче винів у четверо складену газету. «Ось почитай, коли не розучилась. Це нічого, що в райгазеті. Наб'ю руку в ній і в обласну. Наб'ю там руку і в енциклопедію з портретом. Дівчина спалахнула. Коли б тебе з портретом те в найглибшу ополонку? Ото була б радість і енциклопедії і всьому селу. Е-е-е, сільська самодіяльність, зневажливо махнув шапкою на Яринку. Ще вліпи якусь репліку. І вліплю. Ти не помітив, що маєш в очах півпуда нахабства? Чи не бреше твоя вага? «Стєпочко, зроби ласку. Щезни туди, звідки пришвендів».